ika malabbaik mabbaik asrika la tanabbaik awqabilahi minash shaitani rrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salliu wa sallimu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd falandarima tauna absalutai takun wa tamallahu jalla jalaluhu bursandetati wa mashira allahut Të barikë, o te ala Qoftë, mbi bëtë mirën dhe zëtë riu në pengamarë Muhammedin, alai salatu e salam Mbi shokët e ti besnik, mbi familën e ti të, të ndërshme Dhe mbi gjithat dhe të së të ndjekër rrugën e ti Më të mirë dedhën e ditën e gjikimit Vajzhënë me lejënë Allahut, subhanahu e tala ta Tindajmë në qëta minuta në mësimin E jetës së më të mirët e njërzimit Më të mirët e pengamarë Zëtë riu të pengamar Dhe e lusim Allahum në gjellë vë ala Që është gjë mësinë që ka e mësojna Nga jetëa e ti e bekume Nga jetëa e ti e ndryqme Që të në mundësojë Allahum në gjellë vë ala Me fuqinë e ti dhe mëshirën e ti Të zbatojnë adhe na Me mundësit e tona Dhe të indjekim hapat e ti në Alejë salatu e salam Allahum e amin Do të mi përmendim E dhe dy qështje Të cilat kanë dëbojnë me Periudën e davetit të mësheftë ende jemi në periudën kur për pe nga meri a lejë salatu e salam ende s'ka dalë me davet haptazit ende ka qenë periudha ku tham disa djetarë kanë thanë 3 vite 4 vite e kështu me rogë nuk është me rëndësi periudha mirë po ende davet është më sheft edhe s'ka dalë për nga mesam haptazit ende kurejsh nuk e kanë ditë sakt qka thirki në qfarë misionin a thirë neve mirë po kanë zbrit disa jetë në këtë periudhë tësat janë me nëndësi për neve, ve se thamë, këto ajete kanë formulu dhe kanë kriju sahabët mdoj. Këto ajete të mekës, i kanë dërtu personalitetet të sahabëve, të bubekrit, të othmanit, të bilalit, të suhejbit, të aliut, edhe grave tësat e kanë pranua në këtë periudh islami, si Khadija, e kështë meralë, dhe bijet e për nga medit a lejës salatu e salam. Një prej ajeteve është ku ka zbrit në meke në këtë periud dhe djetartë për e këti ajetit i kanë zirë se feja Allahu Gjellewala ka ardhë mirujt këto 5 sende të përmendu në këtë ajet. Pra feja ka zbrit e gjith feja për mirujt qëto 5 sende, me ja usikuru njërzve qëto 5 sende. Nëse ruhën, ruhët lumëturia të rëndu njo dhe arrihet knacija Allahu Gjellewala dhe lumëturia njërzve në akirat. Thotë Allahu Tebareke wa Teala. Kul ta'alu wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an Thuaj ejani julexoj se çka ka bëllallahu xhallala por juve haram çka e ka ndaluallahu tebareke ve teala Epara ka than alla tushriku bihi shay'an Tësendia tarte të kan titullue se prej parimeve dhe presendeve çka feja irun apo allahu nëpërmjet shpallës irun është hidhuddin Ruajtja e fejtës. Sistemi Allahu gjellohale në kryje të sendeve që ka mundohet me rujtë edhe mos më një los është feja. Pes sende. Mësohën në fikë, mësohën në akide, mësohën në usull fikë, në gjitha landë dhe që ka përmenet e kdjetarë, janë këto pes sende. He vëllut din. E para, ruajtja e fejtës. Që mos shkelet, mos të në përkombët, mos të abuzohet me fejtë, dhe mos të i vërgacohet Allahu diç Kjo, si kuptohet, kjo kuptohet shkurt Ella tu shriku billahi shejën Mus mi ba Allahut të rëtak asë një send Nëse njerëzit i ba në rëtak Allahut Të tira të zvlejnë, kur gjo nuk vlejnë A da kjo është primarje primarëve Murujt feja Allahut të barekja wa teala Mus mu njëlos Mus mu njëlos feja Allahut gjelle gjelaluhu Ella tu shriku billahi shejën Mus mi shboshir ka Allahut asë një send Se bo një bo, orta këllohu gjellohala Të tjera që ka dhëtë përmendmi Edhe nëse ruhen kulmin e ruajtjes Edhe nëse mbrohen shumë Nuk kanë vler Nuk kanë vler as pak Kjo është e para E dyta është hivën nëfës Ruajtja e shpirtrame Fëtë Allahu të bare kjo e tala Wa la të këtulu e uladekum min imlak Dhe mësë e mbytni Apo mësë e mbytni fëmijët tuaj nga friga prej Vërëfërijës Përse ka tënë Allahu Gjellu Ala Vëla të këtulun nefsellet i harrem Allahu Illa bil haqë Dhe mësevra një shpirtin padrecisht Përveç me haqë ndaj Allahu Gjellu Ala Këta piktja jetit e kanë zirë djetarëse Se një dytë që ka jarrujnë feja Shpalli Allahu të shpirtin. shpirti Shpirti është i pacënum Zgudzon kërkush, kërkujna me amor shpirtin Mirë po këtu Allahu Gjellu Ala Ka bon një përjashtim Illa bil haqë përvecë me të drejtë më ndë njëherë ka të drejtë e ata e së sharon Allahu gjellohala kur ka të drejtë edhe e së sharon sistemi Allahu të ebare këvotara se kur është kjo e drejtë kjo është sendi dytë dhe këto pës sende jam me pajtimin e gjithës muslimanve prejtë e sahabët e krejtë gjeneratat mas i kam pajtue dhe i kam miratue këtë sende e treta është hivdhun nesel ruajtja e berit dhe gjakut musë më përzit gj Mësë përzi familjet, thëtë Allahu të barek e vëtëara, wala të krabul fawahishe, ma dhahara minha vë ma batan. Mësë ju afroni a moralitetit të dukshëm dhe të padukshëm. Djetarë kërë e kanë studiu urcije në ndalimit të moralitetit dhe zinaje së cilë është ruajtja e gjakut. Mësë përzi e rja e mitrave. Mësë me ditë kush kanë e ka bapë për një me dhe kush biri kujtasht e kështu me rafë. Kjo është pre Miruit nderi, miruit e njërzve, me rujt nderin, me rujt fytyrën e njerëzve. Me di se ky është babi i këtij dhe ky është biri i tij, do. Dhe kjo gruaja është e tij dhe këta janë fëmijët e saj. Allahu te bareke وتعالى ka ndaluar zinën për me rujt këta. Nëse s'ruhet kjo, por zinën sendet. Siç është pasojë atë rrecë të shkelën këtë. Kat kufit Allahu te bareke وتعالى. E katërt është hifdhul mal, ruajtja e pasurisë. Pasuria e njeriu është e pacënuar. Ajo që ka fituarj me dorën e ti, me djersën e ti kur kush nuk mund të më amorr. Allahu tebaraka ve teala ka thonë wa awfu lkeilawel mizana bil qist. Çona amanetin në vend dhe peshoni me peshorën e drejtë. Çona amanetin në vend ka thonë dietar të më së merr atash ka s'është ajotja. ajo nuk ka ajotat nën guxon me morr. Dhe në mizan dhe në peshore jeni të drejtë. bil qist me drejtësi. Ka ndonjë rregull pikë të ajetit se nuk lejohet mjaftonu kërkujna pasurinë. Nuk lejohet mjaftonu kërkujt pasurinë. Kjo është çka ruan sheria e Allahu xhallala se indikator. Pasurinë. Malli huaj është malli huaj. Malli jot është malli jot. Dhe e peta, hifdhul aql, ruaja e mendjes. Allah i ka ndaluar dosene dhe, dhe urcia të rëndalësave që mos mu më prish mendja. Krijesoria këto rëndalësta vetë është alkooli. Allahu xhallala e ka ndaluar alkoholën dhe ka thanë në ajeti cilje ka ndalu përfundimisht, sepse njëherë ka ndalu Allahu Gjelluala, pjestim, përpjestushme dhe parciale. Ka thanë velatë të krabus salatë o entum sukera, mëshinin namaz duke qenë të dehorë, mirë. Mirë për përfundimtarja ka qenë fehel entum mund të hunë apijip një fun alkoholit. Pse mi dhanë funë? Përmeru të mengjen. Nga se njeri ju kur është i dehorë, nuk e di shka fletë dhe i prishët mengja e t Këto pesende janë të cilat Allahu Gjellala jirun në përmjet fejës të tina. E para cila ishte? Feja. E dita, nderi. Dhe gjakët më subërëzije. E treta, pasuria, mendja dhe shpirti. E dita, në palë, ishte shpirti. Mësë muqenu këto, këto pesende. Mirë, këte jam pajtume me gjithë mesën e gjithë djetarëve. Mi i bëthot, shekhu lë islam i bënkajje me lë gjauzije. Qëto katër të të mas fejesë, Këtë të katërtat, thot njerëzit subhanallah, përmirujt që do të kutë të katërtat e japin të parën, përmerujt shpirtin, përmerujt nderin, përmerujt parën, përmerujt mendjen, të të të katërtat i grunë bollojnë e dhe thonë, që meri veç lema, merë fejen veç lemi qëto. Aki është gabdim, sepse këtë të të katërtat janë sekundare krahazdinit Allahu të bare kjo e tala. Adai Allahu Jellala ka than inna lillahi ila ila khiru wa in shuraka bihi. Allahu nukë thënë më bësh shakatina. Kjo është më ekstremja çka është përmend Kur'an. Safal Allahu Jellala. Nuk ka mëshirë për shirkun Allahu Tebareke ve Teala. Allahu është i mëshirshëm për çdo mëkat. Inna llahu yaghfiru dhunuba jami'an. Në sura Zumara Allahu Jellal të zgjidha mëkatet, çka ekzistojnë këti fjalë Allahu, por vetë shirkun safal. Andai të bëqim e qaim el jozhiya të gjitha ruaj mirë po fejën Allah u te bareke mësë e për asë një sënd mësë fejën, e për asë një sënd mësë e fejën Allah u te bareke këto janë që i kam susa avët prej, prej në meke prej në meke para se me kalu në davetin haptazit të pengamerit salatu sëlam dhe me pa diqka prej propagandës shtirë dhe propagandës madhe, gjigandës që i kambo kuresht kunder pengamerit salatu sëlam Prej, gjanëve interesantë është Se në këtë periudhë ka zbit sura Jusuf Në këtë periudhë Kurpe nga mësëm ka qenë shumë i mërzitëshëm Shka di që ka me ba Ka qenë edhe aj Jo me përvoj, sikur që Që jështë qenë me përvoj pas disa viteve Pas disa luftrave Allahu gjellole ka zbit sura Jusuf Në surën Jusuf ka shumë dobi Neve ne ndër dalë me veshme njënën Në surën Jusuf Ka i sharet për elementet krejësore K Fjalën Allahu te bareke ve teala. E para për elementeve është el-ifatu anish-shahawat. Ruajtja dhe kontrollimi i epseve. Njeriu i cili don me ngrit fjalën Allahu xhella uala, ndërsa ka problem me epshet e tina, ai nuk mund të ngrit fjalën Allahu xhella uala, nëse ai s'ka mundësi as të mungrit në epshet e tina. Do të thotë një njeri nuk mund të mungrit në epshet e tina, çish ka mundësi me ngrit diçka çka as toka -tok, -tok, s'i ka mbajt atata. Tokat qia dhe, dhe kodat se kanë mojt Nisand Qishko mund qiti kush me mojt A i kursmurët me shkel një epsh Andaj Allahu te bare kjo e të ala Kure ka pormen Jusufin Sepse Jusufit i ka mundësue Pushtet në tok E para prej komponenteve i ka thon Kedhali keli në srifë anë husu Vë lë fahsha Fidhimisht në alargum Jusufin prej Të keqës dhe amoralitetit Allahu gjellole ka pastru Jusufin Dhe nuk e kalon munjolos as pak E ka bo më të lartë cisa epshet Innehu min ibadin e l-mukhlasin Aj është prej robëve tonë të mdaj Të sinqertë Andaj, ajë cili donë me ndihmu fejnë Allahu gjellewala A, a ka problem me epshet e tina Ajë nuk ka mënë qimi lanë gjunat Së ka mënë qimi ngritë fjallën Allahu të barëke vëtala Sëpse fjallë Allahu gjellewala Filimish donë pasëtrim të të prej epsheve të ua Pasaj mu ngritë fjallë Allahu të barëke vëtala Komponenti dit, sebepi dit që nëse dojnë e më ngritë fjallallahu gjelluar është el hulmu indël gëdab me pas buci kur t'jesh i hidrum kanë dhënë djetartë sepse për nga meri sëllallahu e sëllem s'ka qenë baltëgji s'ka qenë mafjash dikush mund me paramendu për një nësëm mafjash qashtu aje konë atyrën qashtu edhe me nësë e për nga mesë për nga mesëm s'kemi dërgu ty për vetë se më shirë për botratë Allahu te bare kjo atara E ka të regu e se Jusufi e salam, Ka të shen i but në nervos Kur a kon Kur të regu e natyra e real të njeri jut Kur është nervos Andaj dhe me lëkhatavi ka thon Unë e nërvozoj shokin tem të këshirish kam thot Edhe këshirish i shragon A ka burrija nuk ka Si të ka burrija e maj për shok Si s'ka burrija e la Andaj fin nga meri alai salatu e salam Ska arë për mu hakmar Ska arë për me shfri hakmarin dhe i dikujna Për ka arë një uzu n E kur ka qenë e duhur, e ka përdorë edhe metodën, si kur që i ka thonë djetartë, sepse pengameri, a.s. ka ardhë edhe me davetin e ti me liber, e tila manifestohet në lezimin e fjalëve të Allahu gjellu ala, dhe misioni ti në fjalët e ti në të pengameri të a.s. Por kur e ka kërku nevoja, a i ka qenë i gachëm edhe më badafaque me, me luftë. Thotë Allahu te bare kjo e të ala, قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله فأسرى يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا يودين لساب vazinte yusufi kur ka shkutu te yusufi ata sa kanjoft yusufi sa kan haru sa kan gjujt në bonar i vogël eda edini se njeriu kur ai i vogël i ndriçon ftyra pasaj shumë do s'ka mund të i kurgosh me varrit s'ka mund të i kurgosh me varrit dhe yusufi ka njoft edhe Jusuf ja ka borë një kurth për me mojtë vlovin e vetë me vetë ja ka borë një kurth ja ka shtijin një, një enë aty dhe ata vlasnit e mlojt që kanë than nëse ka vedh njoni për vlasnive ton ka pas edhe hajduta më përpara sa ata i kanë vedh Jusufin edhe kanë gjujt Jusufi këtu i ka orë një nërvoz e madhe është më lefos është më lefos mirë po që ka të të lau të bare kjo etara e sërraha Jusuf Jusufi e më Dhe nuk e, nuk e shpallosi. Ka thonë djetarë, kjo është kontrolimi vëtë vetës. A i cilës mund me kontrolu vëtë vetën, s'ka mundësi me endihmu fjallën Allahu të barek e vëtë ala. Pse? Sepësaj në hidrimin e por ka mu hakmo për vëtë vetën. Nërsa fjallë Allahu u gjellë o ala dënë ti me haru vëtë vetën, mu vuzhvejsh për Allahu të barek e vëtë ala. Nuk ka nevojt ti mu hakmo për të të të të të të të të të të të të t Kale në të më shërru më kene. Në veti tha, ju i në njërës të këshi. Ama në veti nuk ja u tha atin dhe. E treta, është, vëdhëullini <të> fi mauduihi, vëshqit dhe tu fi maudu i ha. Vendosja e butësis në vendin e vetë, dhe vendosja e ashpërsis në vendin e vetë. Njëri ju duhet me ditë kur duhet më konë i ashpër, qikonë e ashpërsi në tash dhe vendosëmëri. Në mështë të qunë e ashpërsi, por vendosëmëri. Je naif, nuk është e vërtetë. A kau njëri më të butë se pejgamberi Allahu sallatu selam në ftyrën e tokës? Ka ardë bedevijorja ka ne ka ka përfitim dhe ka ngrej. E ka e ka e ka ngushtuar vijat që kalon pejgamberit Allahu sallatu selam. Edhe kanë bërë xum sahabët tanë kanë qenë leje. Leje, pse ses ka çën njëri i cili ka çënë ashpër, mirëpo ska çën pa pa vendosmëri. Nuk ka të shenë për nga mësën pavendësme Shikoni Jusufin të ashtë Thotë pe Allahu Tebare Kjoa Teala Walemma gjahazahum bi gjihazihim Kale atuni bi e khillakum mi e bikum Kur ja u përgaditjat Torben edhe karavanin Kujo ja kështë e futat enën E të srenën ju tha se e keni vjed Tha nështë e doni ju Me i mor Pasurit e mija Dhe ato qka une i kam në mundësit e mija Me ju ndihmu juve Tha shkoni bema një vlopë të juvin Të pëba juve A kishte për të qenë vëllau i tjetër Benjaminin. Shkoj pa mundu, Benjamini mua. Ela tarruna anni u fi al keila wa ana khairu al munzilin. Ah, nuk e shefni se unë kërkë njerëz që unë ndihmoj. Ka dëshmuesi unë nuk rrej, ku tham diçka e baj. Pastaj thotë fa illam ta'tunni bihi fala kayla lakum indi. Ne ses mabin vllavin e yuv nuk ju jap kur gjog. Shikonë vendosmërin, hasni. Vazney kapos. Ju ka dhim. A ka punë edhe me YouTube Buk babazvat, Yakubit. O ma këto a kompunta e vendoshmërisë shkoni kthau në Temas. Egjipti Temas. Pra në Egjipt në Shamatia i kakti shkonin atë në Palestinë. Ktu e kanë ndërtuar se duhet njeriu me pas vendoshmëri dhe mos kur duhet me çënë me prer diçka prer. Nuk nëse është vendi, objekte për me prer dhe ti se preta të, të argumenton se je naive. Ti argumenton se je nai. Prandaj për komponenteve që njeriu duhet me ngritur në Allahu xhallala në vendin e prerjes së meseles duhet me çënë Prej, jo më thonë, nuk e di Allah, nuk e kam su mirë, nuk e kam studiu mirë, këta di shka. Dhe njërzit habitën dhe ju mjegullohen qështjet. E katërta është besimin e vedvetën dhe mbështetjen Allah unë të bare kjo të ala. Njëriju i cili s'ka besim vedvetën, kur gja nuk arrinë. Njëriju du të me kam, i cili beson i beson vedvetës. Kur thoi na i beson vedvetës, jo me pëlqi vedvetën, ka të dalim. Jo me pëlqi vedvetën, po me besu e se ti e së derin vonë duke unë pështetë në Allah unë të ebare kjo e tala ta thëtë Allahu gjellu ala kale gjallni adha khazainil ardi kur shkoj Jusufi atje në Egjib dhe dul prej burgi tha banëm muë dhe ca këto muë këto kujdesar i arkave të shtetit se unë jam hafidhën alim unë jam edhe i dishëm edhe besnik nuk prejkë jone mirë po, kur njeri ju thotë unë jam besnik kuj beson vë dhejtë se nuk prejkë nëse prej kja të shkasë më duhet ajo shkasë është e jemja e së më takon muhe një, njëri ju duhet me qenë i besushëm e me pos besim vete në tina kjo është prej komponenteve që e kam përmendje e tartë se Allahu të vare kjo e tali e u ka nëmru këtë nësurën Jusuf për mi u bo me shenë që nëse do një ju me ngritë fjalën Allahu gjellohara mirë në mësim prej Jusuf itale i salatu e salam e pesta është fuqia e mend dhe me njetërash nuk kanë mundësime dih mufejnë Allahu Tebare Kjovë Teala dhe këtu ka dalim, banë një dalim i cili është tak i hold, po njerëzit nuk e dalojnë kur thuët i gujtë me njetërash si thajna qafir nuk i thajna qafir a isha radhi Allahu anha kura ka komentur një fjaltë Allahu Tebare Kjovë Teala ku ka thonë Allahu Gjellu Ala fe idha taimtum fe në të shiru fe in në dhali ku mund ju dhin nebi ka norë për dhe vidhë dhe kanë morë ushim për Allah ju jallahu ala ka fol na emon te pejgamberit sepse pejgamberit alayhi salatu wasalimi ka ordran mi tha njerit hac para mendot i ne 1 20 veta 30 50 nejtë të shpia jote, atin, mus me nejte spija jote qati mos mos mosu te largohej qat mundon kjas mundon mas ja u ke kri punna to Allah rin qati misafiri me nejte diçka se do te tradit ki mund ngushto ava ata qanore kan mur ushimin dhe kan drejtati Allahu jallahu ala ka than fa idha ta'amtum fantashiru kur ta merrni ushimin largono Se kjo e mundon pejgamberin fa yestahiminkum ama aty vën turp edhe smunën më thon largojuni. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha ky ajet ka zbritur për njerëzit e Iran. Tët Iran sa to s'kan kuptuar vetë me arë ushimin dhe largoju. Po aty duhet më i thon për çdo send me me dugme. Banë këta banata, banë këta andaj mirë po kjo s'ka xhafira. Musliman janë këto. Andaj te njeriu shumë më thon edhe musliman edhe Iran. Allahu te bareka o taala E ka përmendse para komponenteve të ngritjes së fjalës Allahu Xhallahu është fuqia e mendjes. Fuqia e mendjes argument qadan Allahu Xhallahu ve ja ikhwatu Yusufa aleyhi, fa dakhlu alayhi fa arafhum wa hum lahum munkirun. Kur ardën vjazitë e Yusufit, fa arafem. Yusufi i njoftë. Wa hum munkirun. A ata se njëshin Yusufin. Dietar kanë thonë shikoni Yusufi pas sa viteve, pas 40 vite i ka njoft këtë kush janë ata? Edhe pse kollakon shumë i vogël para menoj. Sa i vogël a konqë e kanë luajt në bunari, mirë po i ka kanë oft. Dietar kanë thonë, njeriu për mëngrit diçka të lart duhet me qenë me të me çen me fuçi të mendjes të madhe. Me porcelll gjendjen shumë mirë çka ndodh. Kur ta vaje dikush atje një një një vepër, duhesh me ditë me me pa po qoftë edhe 99% çka do të me bëj po me veprën e ditë. Me pas me morën e fuqishme. Pejgamberi Allahu sallaatu wassalam ek Kurian mbledh kurresh me vëmë muhabet ka thon më duket se filani aty thon kështu. Por a mendonë? Tenga vera selam nuk ka qonë ai. Utbetu bi Rabiya i ka pas në luftën e Bedrit pejgamber sa këtu ata aty e larg ka thon utbi -ja, më duket se aty thon kështu dhe kështu. Ai e ka ditë se si mendon truni këtij, truni aty dhe e ka para pas po se çka mendojnë. Dallai njëra prej komponente vës se njeriu duhet mngdhënt mngjen aty, maskalit mngjen aty dhe me lavd mngjen atina, jo me çen. Iran ka, ka mendja e tina Prej komponenteve të gjoshta që ka Allahu e ka përmend se nëse do në dikush me ngrit fjallin Allahu Gjellu Ala dhe islamin Allahu të bare kjo e talasht Gjaudetul Musawira Qiltërsia dhe pasqyra e pasër e, e sendeve Argument të të Allahu Gjellu Ala Idhkale Jusufu li ebihi ja ebeti Inni raajtu ehade ashera keukeben O baba jam I tha Jusufi babës e vetë. Unë jam t'i po në ndër njëm dhe t'i ije. E hë dhe asha, ba. Njëm dhe t'i ije. Ka dhënë djetartë, prej ka i po ije që janë njëm dhejtë. Edhe në ndër i ka njefë sa janë. Sa konë nëjëfë. E hë dhe asha, njëm dhejtë i kum po. E më dhënë, a i ka mujtë dhe do një kum po disa ije të më raseqte. Jo, njëm dhe t'i ije. Dhe më dhënë Shumë mirë i ka posë e ndër Gjusufi a.s. A, a me prej komponenteve për me punuë e diçka të madhe dhe me di mufejnë Allahu gjellu ala, pasë shira njeri ju du të me konë shumë e madhe. Du të me i po njer, njeri ju se ndët mirë. Eshtë ata isti edadu huli l'ilm. Njeri ju du të me posë aftësi për me pranu ilmin. Gjahilat së mundet me di mufejnë Allahu të barëke o të ala. Edhe këtu urthu gjahilat. Nuk thuhet që ata nuk janë musliman. Po, Muën e munga musliman dhe gjahil Tëtë Allahu të barek e vëtë arë në gjuhën e Jusufit Rabbi qëtë atejteni minë lëmulk U allemteni O zotë jemë Ti më këndonë pushtetin U allemteni dhe më këndonë dhjet Djetarë ka në thonë Kjo e djitë argumentonë se më përme djitës më këndonë parë Me djitë më këndonë përme djitës më këndonë përë Me djitë më këndonë përme djitës më këndonë përme d A ndajti e shafsa aty në shtetet arabe njeriu s'di më fol, nuk di më fol, më lexu, nuk di ata e kanë krietur. Nuk di më lexu ajete të Allahut te bareke ve taala. Elazan ayeten Allahu jalla wala wa kethalik ja'alnakum shu'uban wa qabaila litarafu. In akramakum indallahi ettaqukum. Kështu e ke më bë Allahu jalla wala thot popuj. Dhe fise litarafu mu njoftu në mesvetje ai thot litau nu mundimun në mesvetje për dhehlet mallshka e ka, nuk kub. Pse? Se s'ka ilm dhe mendojnë ja lënë njerëzve mirëpo atëra masonëve të mbyi kombenon, ai jahili mallshët nuk kub, sepse e dirigjojnë dhe menaxhojnë si dojnë ata vet. Andaj prej kushteve dhe komponenteve klasoresh dia. E teta është shefaqatuhu alel duafa wa tawabuhu. Butsi dhe dhëmshuria e madhe për të dobtit. Njeriu nëse nuk ka në zemrën e tij dhëmshuri për të dobtit, ai smuret me ndihmën Islamin edhe nëse pretendimi i tij në është. Nëse njeriu ka kapadallok në shpirtin e tij, në xhona Arabia ka pad. Njeri i thirë sinterson për njëste dopt. Pejgamberi alay salatu wassalam ka sheh njeriu më i dhempshur në ftir të tokës për njëste dopt. Njeri i duhet të më bojë dhemshuri për për të doptit. Argument, thot Allahu te bareke وتعالى duke tregue bi saydana Yusufit me dy burgost. Tëcet kanë çën kurkush hiçi. Jusuf i pengamari Allahot Njeri ju i dishëm Njeri ju me pozit privilest të Allahu Dhe ka tholj me ata si njeri i thjesht Tëtë Allahu i gjellu ala Në gjuhën e ti Ja sahibe i signi E erbabun mu të ferrikune Khajrun Emillahi lë wahidil qahar Ju ka thonë O di shoktemi Të burgut Si ka thonë E kalal tashuini të burgosa Mu nuk jam se si jo Unë jam maj madhi Ja sahibe i signi O shoktemi të burgut Modesti Modasti dhe argumentet që ju ka tregue se çfarë ëndre, çfarë koment i ke para ndoshaj e kibodit i tjetër çka e kibod. Ka si njëri modast, ndër ka si njëri i dëmbshor, sepse ju kanë ndihmë njerëzit dhe nuk e ka ngrit vetvetem. Dorsa na subhanallahu ni ilm mensumashum za digush, mendojmë se kena kaluar në një lloj katërt të, të krijimit dhe jo s'kena me të njerëzi. Siç e përmendni një për dietarëve, se defekti shumë dietarëve, jo avomit, dietarëve se kur ta mësojn diën Mendojnë se këta nuk janë mobita e Ademit, po janë dikush tjetër. Po ti dëna sa kimsu dije çka do që të mësoj ti e birrë Ademit. Njeri, komponenti llojsh dhe shpirt, komponenti llojsh dhe shpirt, andaj duhesh me ulve drejt Allahut te bareke wa taala. Komponenti i on është el afu indal maqtara. Me tolero dhe me fal kur ke fuqi. Kur ke fuqi. Ana Sheh i Islamit u themi që përmend se nuk quhet njeriu falës derisa ta që është provojë Allah, kër të ka fuqi, mu hakmorë, nëse hakmirët, ashtë të doftë, nëse falë, ashtë të fortë. Andhepin nga mirë a lejës sëratë e sëlam, e ka të regu se nuk është fuqia në sëraa, kushe e praptonë dikën, mirë fajtë cili e përmban hidrimin e tina, e përmban hidrimin e tina, ka thënë Allah u gjellu ala në gjuhën e Jusufit, qalë la të thribe alaikum u liom jëgëfirullahu lëkum i ka ard mundësia mi dënu vllaznitë vetë se ata kanë luajtur në bonorë kanë dashur me mit ç'a ju ka thënë në fuqi apo jo jo ti kuri dopt ta fali në kuti është i fortë atar taksimi a ja falën u kja vol ka dhan latë të riva aleikum ulom ha të shkoni se nuk ju baj kurjon s'keni as çortim prej meje yakfirullahu lakum ulom madje u ma ka ngrit edhe optimizmin për falën allahu xhalla ka thënë edhe allahu ja vofali inshallah Unë e ja u fali, pa dhe Allahu të bareke vëtala Kjo të regon për lërësien dhe ngritje në shpirtit që e ka posë Jusufi a.s. E në përmet kërësëndeve, ajeteve, Allahu u gjeve, ju ka të regu së abeve Nëse donin ngritje dhe formim të islamin Atare, ja ku e kënë Jusufin a.s. Formoni këto personalitete, ju ndihmonë Allahu të bareke vëtala Edhe ta i kramu le ashira اقبرم ان الله جل وعلا سيسوف ايكندرو مسافرت يوسف عليه الصلاه والسلام كندرو مسافرت قدر الله تبارك وتعالى اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابيه ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين تشانا كتميش تبابا يم ديف سيتاتينا وبرمي كرايت فاميليار تو يوف كتو سيالني كتو غاسون اينداروي Andaj kjo duhet njëri ju me morë mësim për eksajna se Jusufi a.s. ka qenjë personitet i cilë e ka ndërruhe misafirit, e ka ndërruhe familiarit. Andaj njëri ju duhet me u cilësu me këto cilëci. Qi. E një mdhejta, kuvët u lbejani u lfasaha, fuqia e të shprejhurit dhe aftësia për me folë pastër dhe qartë. Ju e dini se Allahu të bare kjo e tala, gjdo për nga mërë qka e ka zxedh, e ka zxedh njëri ju i cili fletë mas mirë të gjuhën ati popullin. Pengameri a.s. me gjuhën e ti ka thamë e në efsah hukum unë e foli gjuhën e robe në monirën më të kudhu me sekretjo apo se fësak a, a i takon pozitës se pengamerit mësë me ditë me folë mirë a i takon pozitë pengamerit me folë dikush më mirë se pengamerit nuk i takon qila duhet? duhet me qenë gjuhën ma e lartë e pengamerit e kështu edhe ati cili e merë u dhe cijen dhe donë me Kanë në kryje të muslimanëve Duhet me qenë me gjuhën e ti të kulome Duhet me dit me shpre Dhe me mbrojt interesat e muslimanve Me dit se si mbrojn interesat e muslimanve E jo gjithmonë me qenë në pozitën e mbrojtjes Jo valla nuk e këna bana Jo feja jo nuk e lejon këta E kështë në mërrat Prej frigës e cila mundohet me akademizuet Tëtë Allahu të bare kjo e tëra Fe lemma kellem e hu Kale in jo me kell joh me lejdejna me kinun emin Kër Jusufi dhe të, të Allahu gjelore i foli ati mretit, felemma kellemehu, vetë të momenti kër i ka foli. Kale, a i tha, prej sot, ti e ki pozitën më të lartë e në. Kanë thonë djetartë, qka i banë Jusufi me një të folme? E ka pasër kjo folme është njeri ju të shumë të lartë. Ka ditë me foli Jusufi a.s. dhe me të regu e të vërtetën, me gjuhën e pasër. Kjo e një mrejta. Dhe e djë mrejta ës menajimi i mirë i punëve. Kjo është një defekt që ka na e e bartë një ditët e sotëshme, ku muslimant nuk kryoj njërës të cilët dinë me menaju punët. Nuk, nuk mi afton dëshira, nuk mi afton zële, une duhet, une duhet aftësia. Jusufi Alej Salatu e Salam ja u dhazë gjedhjen ekonomike popullit të ben Israile. Që ka ju tha? Kale të zraune se ba asinim, dhe e benë. Sa keni me mbjell 70 pa u ndal. Keni me mbjell. Fa ma hasdtum fadhuruhu fi sunbulihi. Ato çka e keni korr, arritet e juve, kapitalin e juve, futeni në arka. Dapo none, dikon. Ila qalila mimma ta'kulun, përveç pak çka pdesë keni me hungër. Shka është kjo? Menajimi e ekonomijës. 7 vjetë këni me mbjellë dhe këni me punu, këni me deponuë, sepse këshin me orë 7 vite ku këshin me pasë, vrashësi të madhe dhe mos ushqim dhe mos pije. Andaj, ja u dha mënirën e menajimi të ekonomijës. Dhe këte janë 12 komponentet, cka djetartë i kanë gjerë nga sura i usuf, të sërët ka zbitë në meke, përmi u dha në shenjë dhe përmi u dha në këshilë sahabeve, se oju sahabe dhe se doni me ngrit fjallën Allahu u gjellë u ala, cilë sahuni me këtë tilsi, dhe ndërën e vetëvejten e juve, dhe ndërën e fejnë Allahu të bare kjo vë të ala, duke e ndihmu e fejnë Allahu u gjellë u ala në këtë monirë. Kalojmë në fazën dhe periudën e davetit haptas. Kjo ka qenë goditja e vërtet mes misionit për nga Amerikë dhe Kurejshve. Deri tash s'ka posë sulme Deri tash s'ka posë goditje Deri tash s'ka posë babafacim klasik Deri tash akonda veti më shëft Deri tash vetë më sahabëm ju ka fol Kune ka zbitë Allahu gjellewalën e fjallë të tina Ather ka fillu e përleshja e vërtet Mes të vërtetës dhe batilit Thëtë Allahu të bareke vëtëala Vë endira ashira të këll eqrabin Ngritu dhe qortoje familjen tanë të afërn وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لما بسنتار تسرت بسوين تيه سيضو بط سيضو بط فتت ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما فتت لما نزلت قرز بريتك ايات وانذر عشيرتك الاقربين چرتوية ألرموية فميلين تانت أفر فتت سايد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة ungrit për nga meri a.s. në kodrën e safajës. Feja ala ju nadi dhe filoj me thirë. Ja ben i fahrë, ja ben i adi. O bit e fahrët, fisi fahrë. O bit e adijut, fisi adijut. Libutoni kurejsh, i thiri krejt fiset e kurejshë. Të gjitha fiset dhe nën fiset e vogla, i ka thirë për nga meri a.s. në kodrën e safajë. Hattat qëte ma u feje alër rëgjullu i dhalem jesë tati e një kërugje ërsele rasulen li janë dhura ma hua Theri së të të të ibnja basi nëse dikush ka posë mundësi me prezentuhe Në thiri në pengamerit a rejë salatu e salam E ka dërgu një njëri shko në goje Muhammedin që ka pëtot dhe Për të selma mesajin Kuli kam ledhë të gjithë Dhe ka ardhe e bu lehejbi dhe është afrua të afër Kale, ka thamë pengamerit a rejë salatu e salam Era ejtu kum thëtë qëka me ndoni, o ju kurejsh o ju kurejsh, qëka me ndoni nëse ju njoftoj juve enë lwadi enë bilwadi nëse mas kësa i lugine khajlem, ka disa kuaj dhe një u shtri e të ridoen të gira alejkum, dëshiran me ju sulmu juve, natën filimin e mëngjesit e kuntum musaddiqi a kishtë me mbesu mua nëse ja o japë që këtë lajmë A në besoni, a janë i besushëm, ki lajma është i vërtetum të kjuve Kalu në amë, thanë po Shikone, se kanë përgënjështrupe nga mërën alai salatu salam Qishka zbitë Allahu gjellewale për këta edha jetë Inne hum laju këtë dhibunek, walakin në dhalimin e bi ajatillahi e gjahadun Ka thanë Allahu të barek e vëtala, ata nuk janë dhëtë përgënjështru tije Qala më dhëmë përgënjështru? Nuk të thot, dhe thotë ti je rëndës Na e din që ti je për nga me rëdhe i dërgumë i Allahot O lakin në valimin e bi ajat Allahi e gjëhadon Ama ato ajetet e Allahot i mëhoj Zdojnë mi pranua Ama s'kam problem me ti je Ata e din që si i je i vërtet Kalu në amë po Thotë transmitusi Thoin ma gjarrëb në alejke Illa sidhkan s'kena probu ti je vetëm se ki dalë besnik Asë një herë s'ki folë Vetëm se ki thonë të vërtetet Kale Fë inëni në dhiru lëkum bejna jedej adhabin shedit Atarë thamasin besone për këtë lajmë Atarë une jam alarmuës dhe qërtuës për juve Para një dënimit të rëmshëm Shumë i ashpër Kure kam përmendje të orët Se që si mujna me përsektu dënimin Allahot Në sure Ibrahim atje Allahu Gjellewala ka përmend Fë inë adhabi i shedit Dënimi jam është i ashpër Kto peygamberi sami u ka vermen se uniam te i çortu po ni donim te dhemshëm. Nëse don me perceptu çfar dënimi është i dëmshëm, në detajet e këtij ajete të surës Ibrahim atje, ka thënë ja të art. Fuçia e dënimit varet prej fuçisë së atij i cili dënon. Varet ai cili godet, ai cili dmshon, at shum ram atsa është i fortë ai cili dënon. Aka ma të fortë Allahu te bareka te Allah o teala. And Allahu jalla ka thon inna adabi shadid. Dënimi është i ashpër. Zëdorohet. Allahu xhallahu alash tall me jehudit ka thonë: "Fama asbarhum alannar." A cha shumë dorojnë zjarr me ata, sa ata kanë krahasuar me zjarrin e dënyas. "Fama asbarhum alannar," sigurisht njerzit do të tallen me zjarr. Kur i thu kimu hing zjarr për këtë vepër dhe këtë vepër, e merr hajgarë, pse? Sepse e ka harru fuqin Allahu xhallahu ala. Fuqia e dënimit varet për fuqinë së dënuesit e s'ka më të fortë se Allahu Gjellewala felaju azzibu azapehu ehad, ka tënë Allahu Gjellewala kur kushë smut me dënu si dënimi Allahut Allahu në arrujt për dënimi të tina sepse s'ka më në cimu dërua jo nuk dërua andaj njeri ju me parafiteru nit, hin me në gjenem ja kishë vletë menet në sejzët tanë jetën tanë du njojnë menet në sejzët sepse dënimi Allahut të barek e vëtala është i ashpar s'par jela ka përmenjë dën Të dhemshëm Kale Ebu Leheb Nërhini Ebu Lehebi dhe tha Të bën lek Të thafëshin dhurt A përket Sen në kim ledhë ketë neva Shikone belidin Shikone menditraushin Shikone senin I cili ju ka bloku troni këti njeri I malkun breja unësë Allah u gjallu ala Të bën lek e malkun të dërguar inë Allah u të barike vëtë Ali hadhe lë gjemaë tëna A përketa në kazbri Në kim ledhë neva të nëzële të thotim një abasi, edhe zbriti fjallallahu gjellewala, tëbbet jeda ebi lehebin, vë tëbbë. Atar malku e qof shindurët edhe u thaf shindurët ebi lehebin, vë tëbbë, edhe janë malku ato. Parame më prej në du njo, është ca këtu prej banorëve të zjarën. Disa prej njërzve, dhe se të kam përmendisë a historian, se e kanë pranu e islamin me këtsure. E kanë pranu disa njerës islamin me k Qish, edhe me këta e përfundojnë Me përfundimin e këti adithit Thot, disa prej sërjanëve Transmetojnë, disa njëzës e të të kam pranu Islamin, thot, kure këm legjus hurën Të betje dhe ebi lehebin Derin fund Thot, e këm kuptu se kjo është prej Allahu Gjelluar Dhe nuk është prej Muhammedit a.s. Si Thot, a nuk i ka caktu Allahu Gjëhenem Dhe e ka vendos Prej klasës e dënumve Ebu Lehebin Po, prej Gjëhenem Duke u qen Thot, a, se s'ka shkuaj me pranu islami dhe me ahedh posht ata ka, ka pas mundësi e bu lehebi me shku me than unë e dëshmoj lajlajla Allah, lajla, la, Muhammed Rasulullah atër bëke posht, ajeti Allahu Gjellohara po s'ka pas mundësi me bëha ta edhe i kanë thanë disa shko, asgjësoja s'ka shkuaj se kush se kalanë, Allahu Tevare ke vëta se tebbet jede ebi lehebin u malkov shindur të le, ebu lehebi qëka që jo, u e tebë janë malkuëve cë Andaj kam pranuar Islamin edhe një herë me citimin dhe me zbritjen e kësaj sure. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka çortuë popullin e tij nëna dhe është ngritme me davet. Derisa në një riwayat të Muslimit ka thënë ja Fatimeh, anqidi nafsi ki minan nar. U ka drejtuë Fatime se ka marr Fatimin, bijën e saj avorretës ka thënë oj Fatime. Shpotojë vetvetën tonë prej zjarrit, se unë s'kam mundësi me të ndihmu kur jao tani la amliku lakum minallahi shay'an pasa ju kadritu te gjithve o ju kuraysh shpaton e vetveten prej zarit se s'kan kurgjona dorën time e gjitha e tara është e dorën e allahut te bareke o teala pasa ju ka than ghaira an lakum rahiman sa'abullu bibala'iha vetem se ajo çka mund takon raport me juve se uni ju kam juve familiar e uni do të sill la mir me ju uni sill la mir me juve raportin familiar sa i përket dënimit që ka Allah ju kërsnën juve me ta, e mum ka dërguet të dërguar, me o përqu mesajin, me o komuniku, une s'kam dorë në këta. Për nga meri, salatu e salam, e ka tërheqë përgjëcijën prebet vetit dhe e kam suqish në fillim se s'ka mundë që mi bo asgjoh atë në. Andaj, për i këti momentit ka fillu e daveti haptazi. Dhe për i këti momenti ka fillu propaganda më e fllisht dhe propaganda më e ashpër kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tash e kanë kuptuar kurrisht se s'ka gjum për ato e kanë kuptuar prej këtij momentit kur i ka thirr dhe më një herë kanë filluar konferencat dhe preskonferencat që kam i bogti njëri tash që kam i bogti na se kikam na e prish neverati dhe ju shpish rehati sepse Allahu te bareke o taala ka caktuar që mos më pas rehati zullumqort se ya'lamu ja alladhina zalemu e jemu në kalëbin, jenë kalibon ka thënë Allahu gjellëvala dhëta morin vëshë zullum qartë qëfar për fundimi kanë mishkue zullum qartë nuk kanë rëha ti asë në dunjo asë në khiretë sepse Allahu te bareke vëtale ka përrej në ligjën e ti vë gjahë el haku vë zahak al batil in në al batile e vërteta vetëm se ka ardhur po e vërteta ka qenë gjithmon e ardhur edhe bëtyli është i azhësuar dhe i shkatrur. Andaj na duhet me pas bindje në premtimin e Allahut te bareke tuala, vetëm ajo çka ne duhet me marrë seriozisht dhe me biopsat tona është mësimi i fesë Allahu xhallawala, e munira matmir. Nuk ka burim edukimi më të mirë se fjala e Allahu xhallawala. Nuk ka edukator i cili e shpjegon këtë burim të edukimit më mirë se pejgamberi alayhi salatu wa salam. Dhe s'ka njerëz që e kanë pranuar këtë edukim më smirti se sa shokët e tij tre komponentet më të mëyna i kenë vetëm ajo që kanëve na duat, është mi përvesh krahët tona dhe më mësuqët fenë Allahu xhallahu ala dhe më mbështet Allahu te bareke tu ala dhe më ngrit fjalën e Allahu xhalla, xhalla jalalu. Andaj prej këtu fillon armicia mes kurajshve dhe Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe krijovat huti e madhe dhe njerëzit i përhapin lajmet se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka dal para këtyre njerëzve duke i thirrë në fenë e tij na qka është feja e tina, qka thirë feja e tina, të gjitha propagandat, të gjitha renat, të gjitha shpife që ka ja kanë bo, dhe shumë neve në nevojitën mimsu propagandat e kurejshve. Se përsa Allah i ka registru në Kuram. I ka registru në Kuram. Pse? Për neve. Në duhet. Sepse ti nëse i e në rrugën e pengamerit a lejtë, salatu vë selam. Do e moski me mor hisën e propagandës këndër atina dhe ti. Qish, qish menoj në na? Sinqeresht, më ndalë dhe më me mendua A mënojnë në nga më kanë rrugë në fingamerit Salatu e selam Dhaj më më tretuë dhe më dëbuë Dhe më u dënuë Dhe më shpartalu për e vendit të tina Dhe më më më rëzitha lojtë të të nimeve Dhe më na Me thonë, jenën fejën e ti Dhe kur gjahë më së më morë për hisës sëna Ska më në si E fëne gjahëllu lë muslimin e kelli më gjirimin Më alëkum kejfe të hk çish çish jikoni kështu. Andaj njeriu shumë mirë duhet të mësoj propagandat e kurreshve kundër Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam, ti ti çecsoje veten, detaro atoje veten, dhe ta diësh çish ballafaqohet me propaganda të cilat ja bojnë muslimanëve, ato janë prezente dhe ta mësojnë se ndaj kujt na vao propaganda. Ndaj kujna. Propaganda vao ndaj atyre të cilët e bërtin të vërtetën Allahu qish të qish karpin, e Allahu xhallahu ala kristale. Çish të gjithë kanë nga mele ali sallallahu aleyhi وسalam e transmetojnë andai fei allahhu jalla wala duot mu trajtuesi fei allahhu jalla wala jo sigurna te zgjat pretendojn se jana fetar islami msovat ishvesh prej muslimane jo musliman te zgjat pretendojn se jan musliman lusim allahun te bare keuta ala te allahhu jalla wala me msoje me kuptu fei na allah tbaraka w taala lusim allahun jalla jalalu te allah tbaraka w taala propaganda e armiz vet allah jalla wala allah jalla wala te asjson بسم الله تبارك وتعالى تشاء الله, الله تبارك وتعالى مسلمانات كودا تشيان الله تنديهمان بسم الله تبارك وتعالى تشاء الله جل وعلا مشير نتينا لما رحمت نتيدا تماض الله جل وعلا مشير مسلمانات كودا تشيان اتثبت مشير نتيره براي كودا تشيان تغاديتن براي ارميكو تتيره بسم الله جل وعلا تشاء الله تبارك وتعالى تكثيرنا رينت اوميتد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين